b o ๊กท7เจ4สสี่สขอร้องให้ทาอะไรบางอย่างบอน go ตคุณช่วยตัดผมให้ผมได้ไหมครับ Kan ni klippa mitt hår? Kan ni klippa mitt hår? Ja, h a f r snabbt över. Inte för kort tack. Inte för kort tack. Snabbt igen, tack. Lite kortare tack. Lite kortare tack. Chui lång rupai, h d a r måste. a Kan ni framkalla korten? Röp in i CD-kap. Fotona är på CD-en. Röp in i klocka kap. Fotona är i kameran. Fotona är i kameran. Hjälp att sätta klockan på dig. Kan ni reparera klockan? Kan ni reparera klockan? g l a s e t är sönder. Glaset är sönder. Batterimod. Batteriet är slut. Batteriet är slut. Hjälp mig att rensa den här s k o r s t e n e Kan ni stryka s k j o r t a n Kan ni stryka f j o r t n t t a g n g t o r n e t här, här, här, här, här, här, här, här, här, här, här, h r här, här, h r här, här, här, r h r här, här, h r här, här, här, här, här, här, här, här, här, här, här, här, här, här, här, r h r här, h r här, här, h r här, r h r här, h r h ä ขอตอบุหรีหน่อยได้ไหมครับคุณมีไม้ขีดหรือไฟแไหมคคุณมีไม้ขีดหรือไฟแชกไหมครับ h ุทีทูคุณมีที่เขียบคุณมีที่เขี่ยบหรี่ไหมครับคุณมค คุณสูบซิก้าไหมครับรูคเอนีซิการ์รูคเอนีซิการ์คุณสูบบุหรี่ไหมครับรคเอร์นีซิการ์รเอร์นีซิการ์ร์คุณสูบไปไหมครับรคเกอรนีปรคเอนี่ป